І тоді я розказав, як завдяки чарівним окулярам я зняв Ромку з трансформаторної будки. Як познайомилися ми з Маргаритою Степанівною, артисткою, що грала у театрі юного глядача Відьом, а насправді була доброю чарівницею. Про Діда Мороза, який виявився клоуном-фокусником Рудольфом Андрійовичем, чоловіком Маргарити Степанівни. Про дипломат, з американськими доларами, про знайомство з козачком Гулькою, про наші польоти на блакитному конику Літайку у синє Потойбіччя, про моє повернення у минуле до глухонімого хлопчика, про викрадення Ромки і його порятунок, одне слово про всі-всі наші пригоди пов'язані з чарівними окулярами. Ритка слухала Затамувавши подих, і тільки кліпала своїми чудовими волохатими віями. Фантастика! Неймовірно! – вигукнула ритка, коли я закінчив. А ну, покажіть ті чарівні окуляри! Я поліз у кишеню і... Серце моє зупинилося. Чарівних окулярів у кишені не було. Ну, давай, показуй, ну! – штовхнув мене ліктем Ромка. «Бо вони зникли», – лечутно чутно прохарамаркав я. «Як зникли? Загубив чи що?» – здивовано спитав Ромка. «Загубити їх я не міг. Вони у бічній кишені застебнуті були на гудзик. Гудзик застебнутий, а окулярів нема». «Ха!» – засміялась Ридка. «Ну і фантасти! Брати Стругацькі! Я навіть повірила була! Я мало не плакав, і раптом задзвонив телефон. Ритка побігла, взяла трубку і враз радісно вигукнула. «Що? Що? Серйозно?» «Ой, яке щастя! Тьотя Зіночка, я зараз приїду!» Ритка поклала трубку і побігла одягатися, і на ходу вигукнула. «Ой, хлопчики! Після чергової операції Любочка нарешті почала бачити». Правда, із спеціальними окулярами. Але, але, яке щастя! За хвилину ми вже були на вулиці. Ритка попрощалася з нами і побігла на зупинку таксі. Слухай, а це ж, мабуть, козачок Гулька в тебе окуляри забрав і передав любецці у лікарню. Пам'ятаєш, він сказав, поспішаю у важливій справі. Потім дізнаєтесь». От і дізналися, чарівні окуляри таки зробили свою справу. «І слава Богу!» – сказав я. «Отак От закінчилися наші пригоди з чарівними окулярами».